Хоч би дівчина до того часу і посивіла. З того всього Андрій нічого не розумів і тому не перешкоджав жінці. Йому і нагадку не приходило, що колись має бути інакше, як тепер. Парубки подовідувалися від своїх матерів про різні олюнчені хиби і стали перешіптуватись, а в кінці довідалися, що Олюнька – така дівка, що бодай нікому не довелося женитися з нею. Олюнці це було зовсім байдуже, вона ніде не ходила. Щодня була при роботі, а в неділю або свято, коли інші дівчата йдуть на музику, Олюнька сідає та читає книжку. Через те вона й не могла довідатися, що про неї по селі говорили. Але був хтось у закутті, що думав заодно про заміжжя Олюньки. Шевка не покидала та гадка, що Олюнька лише для Дмитра пара. «То видиш, Мариню, – мовляв він до своєї жінки, – кращої пари не було б і не може бути». Олюнька з доброго шляхецького роду, дівчина роботяща, по музиках не ходить, ну і гарна як пані. А Дмитро хлопець лепський, і я все скажу, що в ньому пливе добра шляхецька кров. Я їх мушу злучити, аби не знаю що. Шевкова не перечила чоловікові, бо й сама бачила, що пара буде неабияка, а бодай так і здавалося. То якраз так, якби ми обидвоє, мовив далі Шевко.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 Або то святі горшки ліплять, а як не навчилися, то вже хіба не навчиться у війни? Скоріше вже при довчиться того, чого не вміє, або ж то олюнька піде на самостійну господиню. Дмитро не викине мами, а при старій навчиться таки скорше, ніж там. Кажеш, що молоді, а я своє говорю, що не кайся рано встати, а молодо одружитися. Коли ж віддаватися, як коса посивіє?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 «Треба б когось пошукати? Та чи не з ким будь?» «Певно, що так, але для Дмитра лиш одна тут пара». «Не знаю, кого ви думаєте, пані братці? А Олюнька Лукашева що?» «Може б Олюнька, але треба це добре розгадати». «Що тут довго гадати? Ось дивіться, дівчина ладна на все село і добре, проте всі люди знають, тема є маєток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 Ганна саме в ту пору поралася з чимось перед хатою, як Костиха надійшла. — Дзінь добрий вам, Єнджеєва. — Дзінь добрий вам, пані Костєва, — відповіла Ганна. — Як там цього року у вас в городі показує? — заговорила Костиха.